Bosgarren unitatea A. Bapateko bidaia. Kaixo, maialen. Haupa, leire, zer da? Laneko bidaia batera joan beharra daukat, eta ez daukat etxira joateko astirik. Prestatuko aldi dazu poltsa eta ekarriko didazu lantokira amesedez? Bai, noski, baina ze ropa eta gauza eraman nahi dituzu. Begira, ireki armairua eta ezkerraldean galtzak eta blusak daude. Hortik hartu lixatuta dauden galtza beltzak eta mauka luzeak dituen alkandora zuria. Hor bertan, azpiko apalategitik hartu botoigorriak dituen jertxe grisa. Oso ondo. Aldamenean, berokiak daude. Hortik hartu gerrikorik ez duen gabardina berdea eta kremailira duen jakagorria. Ondo da. Armairuaren behealdean aldean, oinitakoak ikusiko dituzu. Artu dituzten bota beltzak. Gero, komodatik lore arroxak dituzten bularretakoa eta kuleroak hartu, eta gainean dauden galtzerdi marradunak ere bai. Ondo da? Komoda gainean belarritako batzuk daude. Harri berdea duten belarritakoak eraman nahi ditut. Besterik? Bai, irakurtzen ari naizen liburua, gauma ian dago. Ondo da, prestatuko dizut, poltsa? Eskerrik asko. Gero arte?